У міщанина, а тим більше у посполитого козака, нема вже й кунтуша, а замість нього з'являється свита, вдягнена поверх жупана з тоншого сукна або з легенької тканини. Крой цієї свити дуже нагадує сучасні свити, особливо на правобережжі. Нарешті костюм мужика – Становлять тільки сорочка, штани та постоли. І він ні в чому не відзначається від сучасного, особливо від степового. Жіночі костюми тієї епохи, судячи по тих самих джерелах, були значно ближчі до пізніших, навіть у жінок вищих станів. На знатних українських паніях, змальованих у Рігельмана, знаходимо характеристичну для цілого славянства українську намітку, або замість неї шапочку, кораблик, що так само, як і намітка, дожила й до наших часів. Далі помічаємо коралі, дукачі, капоту з футра, розтебнуту спереду, яку тільки часом заступає кунтуш з прорізаними рукавами. Лише на кількох малюнках під цією одежею знаходимо європейську сукню з зашнурованим корсетом. А на інших видно тільки вишиті сорочки, пояси, плахти та кольорові чубітки й черевики. Щодо костюмів жінок сільського населення, то вони були цілком такі самі, як і тепер, а з винятком хіба корсетки, якої не ні на одному з розгляданих нами малюнків. Все викладене вище у всякому разі показує, що згадана одежа безперечно підлягала значним змінам під впливом як східніх, так і західніх сусідів України. І це відбилося на назвах слива всіх речей української одежі, що майже цілком запозичені у сусідніх народів. Ось ці назви. Сорочка, кошуля, штани, гачі, очкур, Желетка, жупан, кунтуш, сардак, Чекмінь, чемерка, кобиняк, байбарак, Корсетка, юбка, андарак, капота, шушун, Лейбик, манта, панчохи, пантофлі, Сап'янці, чоботи, каптур, капелюх, шапка, бриль тощо. Нам дуже тяжко простежити ці впливи в загальному нарисі, тому ми подбаємо, щоб підкреслити їх, описуючи ріжні роди одежі. Примітка. Спроби використати дані так званої лінгвістичної палеонтології – Щу нею з легкої руки Шредера з такою охотою користуються дехто з новіших істориків України більш ніж небезпечні. І тому не можна не вітати компетентне застереження професора Грушевського, що запозичення слова у цій сфері часто означає лише запозичення фасону, а не самої речі взагалі. А До цього можна було б ще додати, що й існування певного слова в усіх, наприклад, славянських народів зовсім ще не може служити доказом, що слово це дійсно було загальним до їх відокремлення. І що самі речі або тямки, означувані цим словом, уже в ті часи існували. Цей опис ми почнемо не з чоловічого одягу, як це звичайно робиться, а з жіночого, що, як відомо, переховав у собі значно більше архаїчних елементів, які походять ще з тої доби, коли жіноча одежа не відзначалась ще так від чоловічої, як тепер. З тої самої причини ми будемо розглядати частини одежі, починаючи не з білизни, а з оздоб та з верхньої одежі, що старіша за нижню, полотняну. При цьому ми звернемо особливу увагу на одежу спільну для жінок і для чоловіків.